Wahuwa alladhi anshaa lakumussemwa walabusara walafkida. Kaliila maa tashkuruun. Na yeye ndi yalikumbie ni kusikia na kuona na nyoyoza kufahamu. Ni kuchache mno kushukuru kwenu. Wahuwa alladhi tharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Na, ndiye na, wa wa na, ndiye na yeye ndiye nakua zeni katika takusanjua. na ulladi, yeye mtakusanywa. ulladi, ulladi, ulladi, ulladi, ulladi, ulladi, ulladi, nakufisha, ulladi, ulladi, ulladi, namchana. Basiye, amfahamu. na Bal kaluu mitle ma Bali wanasema kama walivyo watu wa kwanza Kaluu aiza mitna wakunna turaban wa izzaman aina lamabuuthun Walisema, ye tukisha kufa, odongo na mifupa, ndiyo tutafufoliwa La uoidina nahnu wa abauna hatha min kablu in hatha ila asakiru Tulia hidiwa haya sisi na baba zetu zamani Haya kuwa haya ila nivisa vya uongo vya watu wa zamani Kulli manil Sema Ni ardi na viliomu ndani yake kama nyinyi mnajua Sayakuluna lillah Kul afala tathakkarun Watasema Nivyamwenyezi mungu Sema Basije hamkumbuki Kul marrabbu seme ssabii wa rabbu l'arshi Sema Ni anani mola mlezi wa mbingu saba na mola mlezi wa arshi kuu sayaquluna lillahi qul afala tatkun watasema ni vya mwenyezi Mungu sema basi je amwagopi man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru in kuntum ta'lamun sema ni nani mkononi mwake umo ufalme wa naye ndiye anaelinda wala hakilindwi asichotaka kama mnajua sayaquluna lillahi qul anna watasema niwa mwenyezi Mungu sema basi vipi mnadanganyika bal atainahum wa innahum lakaribun. bali tumewaletea haki na kwa yakini hao ni waongo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 Ingekuwa hivyo, basi kila mungu angeli chukua Na baadhi yao, wangeli wa shinda wengine. Mwenyezi mungu, amepukana na sifa wanazo msifu. Alimil wa shahadati fataala amma yushirikun. Mjuzi wa siri na dhair, na ametukuka juu ya hayo nayo.. Allahu ekbar, Allah quite wow la na yawaje mkan kufuri mwenyezi Mungu na hali ni yeye ndiye ye, aliyekumbieni usikizie haki aliyekupeni uwezo wa kuona mkaona ulimwengu na viumbe ndani yake na akakupeni akili mzingatie kuaya utukufu wake mpate kuamini Hakika njini hamu shukuru mwenye kumba vyote hivyo vyo, kwa imani na utifu ila kwa uchache tu nao ni uchache mno. Na yee ndiye kumbeni duniani na kwa keepeke yake ndiyo mtarejeshwa yeshua siku ya kiyama kwa ajili ya malipo. Na yeye ndiye ane kuhisha, na kufisha na kwa amri yake na sharia zake ndiyo usiku na zinapitishana na kuchitelefia na kuhitalifiana kwazo kwa urefu na ufupi Hamzingati hiyo koni dalili ya uwezo wake na kupasa kumuamini, yeye na kuamini kufufuriwa. Na yeye diye na yahuisha, na kufisha, na yake yeye mabadiliko ya usiku na mchana, basijiye hamfahamu. Aya zanyo kutaja usiku na mchana, zime kuja muhala mwingi katika Qurani tukufu. Na haya yanaonyesha kuwa Mwenyezi Mungu wa haki alitakasika na kutukuka anawakumbusha waja wake kwa ishara hii ya umbaji na akokuua yamo maana ya, ya ndani inawapelekea kwenye kufikiri wazidi kuzingatia na kuchungua na kugetilifiana usiku na mchana kunatokana na pande mbili kubwa kwanza kugetilifiana kwa wakati urefu na ufubi Na pili, kotelefiana kwa dhahiri ya tabia na isionekana. Kwanza, kitilafu kwenye kati. Mchana ni kipindi cha wakati baina ya kudhihiria nche ya jua na inapopotea upewa wa macho. Pale linapoonekana kwa jicho kama lingagusa usu ardhi. Na ilivyokuwa kwa hakika pale palipake pa kuzama jua sipo hapo upewa macho, bai tunaona tu hivyo. Makuwa miale inayotoka na jua inapinda inapopita katika matabaka ya anga mpaka inapofikilea kwenye jicho la mtazamaji na yeye na akaliona jua kama lipo huko peua macho lilo kweli ni kuwa kuzama huko kuko chini kuliko upewa macho kwa kadiri ya dakika 35 kwa kipimo cha Na usiku ni kipindi cha kutimiliza wakati wa mchana mpaka kitimilie kipindi cha mzunguko juu ya nafsi yake kutoka magharibi kwenda ya mashariki. Na baina usiku na mchana vipo vipindi viwili na vio vya magharibi na mapamba suko. Na kipindi cha mchana kinakutelifiana kwa mwujibu wa hali ya uwazi wa pahala na musimu wa mwaka. Halika kipindi cha usiku kina kitalifia na hivyo hivyo kwa kufuwa haya Na nyakati za sala na saumu zinawe kwa na matulio ya jua huko pewa macho Pili, kitilafu katika ya katika tabia Na madhahiri haya ni ya namna nyingi na ya kutoka na mchanga nyiko ya miali ya jua inayoonekana na isione Na vitu vilivyobebwa nguvu za umeme pamoja na vifuniko vya anga na nyuso za bahari na majangwa na kadhalika. Kadhalika yapo mambo ya kuonekana kama kupatwa kwa jua na mwezi na nyota zenye mkia Nyota za dasturi na nyota ziendazo na mwingo upe Na nyota zizozanguka Na ambazo hufumbwa na ukali wa anga la koneka kuonekana mchana Ilhali usiku kuhoneka wazi Na muhimu kabisa katika yanayoonekana kuwa ni khitilafu baina ya usiku na mchana Ni huu muangaza wa mchana Na sababu yake ni kuwa miyale inayotoka kwenye jua inapopiga juu ya funiko na anga Ambado kwa hakika ni sehemu ndogo ndogo zinyechebe chembe ndogo mno za Hizo hureyesha muangaza na kutawanya pande bali bali ikuwa hali ya angani safi Na vile vichembe chembe vya vumbi ni vidogo sana na jua likopewa macho Basi rangi inawele zaidi Na inayonekana kwa macho zaidi Inakuwa ya kibulu Ama wakati wa kuchomoza jua au kuchwa Basi mbingu honekana rangi ya machungwa yenye inye wekundu Na mwanga wa kibulu natawanyika Kwa hivyo mbinguni tosini huelekea kuwa kibuluu hafifu. Na wakati wa jua tunaona rangi ya kijani kiasi ya nokta moja hivi au akali pembezaoni mwake huitwa metuko kijani. Na أغlabu yake huonekana unapokuwa baharini au nyuma kilele cha mlima au hata kwenye kuta za majumba. Na asili ya kuonekana hivi ni kwa ajili ya kugeuka na kutawanyika kamili ya jua hata ikatoa rangi mbali mbali hizo kijani mkutasari wa haya ni kuwa miale ya jua ina rangi na zole na zizole na kwa urefu wa mawimbi yake na kufuata kwa sifa hiyo kwa hivyo ndiyo tunaona kwa migongano hiyo muangaza wa mchana mazigazi anisarabi upinde wa mvua na rangi za haina mbalimbali mbali jua, mbali, Namkinea yo katika ishara za mbinguni za ulimwengu tu nao. Na linapopotea jua jioni, mbinguni inaonekana kwa rangi mbalimbali kwa sababu ya kuparaganyika mwanga katika matabaka ya anga juu. Na kila jua likiteremka, unapungua mwanga jioni na zinapungua zile rangi zake za tabia mpaka likifikia daraja ya 28.5, mbinguni inakuwa kiza. Na wataalamu anyakati wameweka kuwa huu ndiyo wakati wakuambi wakuwa usiku mekuwa giza Na kwa hivyo ndiyo wakati wakuathini ya sala yaisha. Na wakati hasa khasaa ndiyo huwanza muangaza wanyota kama sura ya mnara wa sukari Na tako lake likupe wa mharibi Na hivyo uendele katika masiku safi ya siku zambarini mpaka kilele cha ilikon au makhurut, yani sura ya mnara wa sukari kifiki utosini. Na katikati ya usiku, huthihiri rangi ya kuchomo jua kidogo kidogo wakotoma pambazuko kwanza, kama kilele cha ilikon au makhurut, kilele cha hicho huzini kupanda, na takolake hutanuka kwenye wa mashariki, mpaka inapothihiri ya alfajiri. Yaani linapokuwa jua liko chini upewa macho kwa mashariki kwa kadiri ya daraja 18.5 za duara na hapo ndio wakati wa kuadhinishwa swala al Na rangi za mapambazuko huanza kudhihiri kwa taratibu kinyume na zile za kuchorea juu magharibi. Na imeadhihiri karibu ni kuwajua lina kifuniko chembamba angani takriban kimekaribia kufunika angaloti la ardhi kifuniko kuhi chembamba mbamba, ndicho kinuchesababisha kuleta rangi mbalimbali za katika anga. Mambu haya mbali, mbali ambayo tumiatagia kama ni mifano, isiyo na ukomo. Imetunyesha vipi mbingu inavyokuwa pindi ikiwa bana mawingu, wala hapa na pepo za mchanga. kwani hapo tena, huwa nikiza. Na ikiwa mawingu ya matone ya maji ya mvua, basi hayo upambana na miali ya Na ufanyika kama huo pindewa wa mvua katika hali naikiwa Na hiyo mawingo yenyewe ni ala mna fulani ambayo inabeba maji yalioganda, yani crystals, yani kristali zenye pande sita. Basi maji hayo huingilana na miyali ya jua, na hiyo miyale huvunjika ndani ya hayo maji. Kama mwanga upitavyo katika kigae cha suraya, yani prism. Kisha mwanga huo katoka nje kwa rangi mbalimbali.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 Utadhani kuwa khitilafu ya masafa ima kabisa. Na haya ndiye natupelekia tutambuwe maana iliyofichikana kauli kaulia mwenyezi mungu mtukofu. Na tumeifanya mbingu kama adari hifadhiwa nao wamezipuza shara zetu. Kama tunivyo kuwa juu ya miale inayotokana na juu. Kuna miale inayotokana na vitu vingine vya inayolajua vinyini shati ya nguvu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 Kuzuia mianga yenye rangi nzuri nzuri za kijani zenye kumili kwenye wekundu na kibulu surahizi hizi hobaki pengine muda wa saka katha katika mbingu ya kaskazini na zaidi waweza kuziona masiku kadhaa kadhaa linapokuwa jua wajua na shtagi mapazia haya sikama unayao na kaskazini tu bali hata pia katikati ya dunia na katika mbingu vipo vibibaji nguvu za umeme katika mawingu na anga ambavyo huzanikana kutokana navyo radi na mimetuko katika anga la juu mambo yote haya yanaonekana ambayo tunashuhudia yanatupelekea tufahamu maana ndani ya kauli yake subhana huwa taala hakika katika kuumba kwa mbingu narthi, na ardhi na kutofalifiana usiguna mchana pana ishara kwa wenye akili kutokana aliyopita kwa mambo ya dhahiri ya maumbile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 Haya, si chochote, ila ni ahali za wongo, lizo watu wa zamani. Ewe Muhammad, wambie, ni nani ya na vilio mwadani yake, tangu watu mpaka fiumbe vyote, kama nyinyi mnaujuzi ni jibuni. Watakiri kwa ardhi ni ya mwenye mungu. Basi hapote tena wambie, hamkumbuki kwa mwenye kumiliki hayo, ndia nefaku wabudi wa peke yake, Waambie tena ni nani Mola mlezi wa mbingu saba na Mola mlezi wa Arshiku yani kitikoo cha enzi watakiri kuwa huyo ni Mwenyezi Mungu basi waambie ye yeah, dhaamuogopi matokeo shiriki na wenu na ukafiri wenu na kumwasi kwenu mwenye kumbaye huyo mkubwa waambie vile vile nani mwenye ufalme wa kila kitu mikononi mwake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 Haki sisi tumewabainishia haki kwa ndimi za mitume na wao ni waongo katika kila jambo na lohitilafu na haki hii Mwenyezi Mungu hakumchukue yote kuani mwanawe yeye ametaka sikan hayo wala hana mshirika angekuwa na mshirika basi kila mmoja wao angejipa madaraka ya pekee kwa alivyo viumba na vikawa ndio miliki yake Na gumbana, wenyewe kwenyewe, na wenyewe kama wanajonekana wafal, meona Na ulimwengu, ngelefisidika kwa mizu hiyo. Basi mwenyezi mungu, ametaka sika na hayo, ya sema hayo, ya na yokuenda, kinyume na haki. Na yeye, ame vitu kufijua, anajua, ya ona, ya ona. Mungu, ametaka sika na hayo, wanemnasibisha na hayo, makafiri. Na ulimwengu, ametaka na hayo, wanemnasibisha nayo makafiri. What's the no Shirika